sora-sora gitu. Yobetak itu mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hatinya mencocoki apa yang diucapkan oleh lisannya di dalam takbir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang paling besar di dalam hatinya. Wa saddaq hadzal takbir Biarna hu lam yakun fi kalbihi syai'un akbaru min Allah ta'ala yushgiluhu bih. Kemudian takdir ini mencocok bahawa tidak ada di dalam hatinya sesuatu yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia. Fainahu idha kana fi kalbihi syai'un yashtagilu bihi anillah dalla ala anna dhalika syaih akbaru indahu minallah iya Karena kalau di dalam hatinya ada sesuatu yang dia sibuk dengannya melalikannya dari Allah ini menunjukkan bahawa sesuatu itu lebih besar di sisinya daripada Allah subhanahu wa ta'ala ini dari Bahasa Al Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau menguraikan tentang intinya takbir itu. Seseorang menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar pada dirinya. Ketika dia bertakbir berucap Allahu Akbar itu betul-betul kalimat Allahu Akbar Allah yang Maha Besar bukan di lisannya saja. Tapi suatu hal yang keluar dari hatinya memang Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar di dalam jiwanya sehingga tidak ada yang melalikannya dari Allah jika masih ada yang dia pikir begitu solat masih ada yang menyibukkannya ketika dia solat kepada selain Allah ini menunjukkan bahawa sesuatu yang menyibukkannya itu masih dihitung lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Maka ini menunjukkan bahawa Apa yang dia ucapkan Dari Allahu Akbar Itu hanya ucapan lisannya saja Belum masuk di hatinya ya. Karena hatinya Masih menghadap kepada selain Allah Masih mengagungkan kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kata beliau Apabila Lisan itu mencocoki hati di dalam takbir Maka Dari lingkupan takbir ini Dari keindahan takbir tersebut Akan menyebabkan Dia keluar dari segala hal yang bertentangan dengan penghambaan Dan menyebabkan dia tidak menoleh kepada siapapun Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ya Baik Maka di sini Beliau memberikan Suatu gambaran yang bagus Tentang pentingnya Memahami Takdiratul ikhram yang dibaca Ketika seorang memulai solat Mengingatkannya Untuk mengagumkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi kalimat takbir ini Tidak dibaca di takbiratul ikhram saja Ada takbir perpindahan Takbirat al-intiqam Dan takbir-takbir perpindahan ini Walaupun Kedudukannya dah sama dengan takbiratul ikhram Sebab takbiratul ikhram itu Adalah rukun solat Kapan ditinggalkan Batar solatnya Sengaja maupun tidak sengaja tapi kalau takbir perpindahan Ini dari kewajiban sholat saya Kalau dia tinggalkan dengan sengaja itu membatalkan sholat Tapi kalau dia tidak sengaja Cukup dia tutupi dengan sujud sahwi saya Yang jelas adanya takbir-takbir ini Ini semuanya kembali kepada mana yang agung Dia hubungkan mana takbir itu Di dalam hakikat dirinya bahwa Allah yang paling besar Iya. Dia kalau dia memahami kalimat itu dengan benar dan hatinya meresapinya, maka ini dari hal yang membantunya untuk khusyuk di dalam solatnya Kerana Allah Subhanahu wa taala yang terbesar di dalam dirinya. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan untuk pembahasan takdir ini Kita belum membahas masalah apa, maknanya Ya takbir itu Artinya dia berkata Allahu Akbar Allah yang maha besar Dan kalau Direnui Allah yang maha besar Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Maha besar di atas segala sesuatu Allah maha besar pada adatnya Allah Maha Besar pada rububianya. Dialah yang Maha menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur segala sesuatu. Tidak ada yang lebih besar dari Allah daripada pada seluruh hal itu. Mikir pula diala, Allah yang Maha Besar dalam uluhiyyanya. Satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan Dia pula yang, yang Maha Besar pada seluruh nama dan sifat-sifatnya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar Pada segala syariat dan ketentuannya Allahu Akbar, Allah yang maha besar ya, Dalam takdir dan keputusannya Perhatikan ya, dari cakupan-cakupan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Jika dihadirkan makna Allah yang maha besar bersama takdirnya Yang dihadirkan mana-mana tersebut kandungan-kandungan tersebut maka ini akan memberikan pengaruh yang agung di dalam salatnya. Iya. Kemudian setelah itu Ibnu Al-Qayyim berpindah menjelaskan tentang bagaimana bacaan at tahiyyat atau bacaan dua istiftah. Kata beliau faida qala subhanakallahumma wa apabila dia berkata maha suci engkau Allah dan segala puji hanya untukMu. Ya. Ini salah satu dari dua istiftah yang diajarkan. Dengan dia membaca, Subhanakallahu Ma, apa? Wabihandika. Ya. Ini dari dua doa yang diajarkan dan doa yang ringkas. Dan kebanyakan fukuhah khususnya di kalangan al hanabilah orang-orang hamba liya Apabila mengajarkan dua istifta Diajarkan yang pendek saja. Ini yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim Di sini awalnya Subhanakallahumma bihamdik Watabarakasmuka Wata'ala jaduka Wala ilaha geirika Itu ringkas Itu dua istifta ya Ini mudah dihafal. Ya, Biasanya di sebagian negeri Orang-orang tua itu coba menghafal doa istiftah sebab ini yang mudah dihafal kalau dia hafal doa yang lainnya ya kadang berat bagi sebagian orang seperti dia membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta al masyriqi wal maghrib Allahumma nakkini min khataayaaya kama naqaita ats-tsauban kama yunqqat tsaubul abyadhu min ad-danas Allahumma ghsilni min khataayaaya bil maa'i was-salji wal barad ini doa riwayat Bukhari dan Muslim ya Lebih sahih Tapi agak panjang Ada juga doa yang lebih panjang lagi Dan ini yang dulu kita hafal di sekolah-sekolah ya. Dan seterusnya Itu dari doa-doa istifta ya? dan Ada yang lainnya Boleh dibaca Lebih mudah lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ini lebih mudah ya. Alhamdulillah syariat ini banyak kemudahan diajarkan berbagai doa supaya seorang membacanya sesuai dengan apa yang mencocokinya, kemudahannya kalau seorang masbuk ya. imamnya sudah takbiratul ihram sudah membaca al fatihah dia baru membaca dan seterusnya ini panjang yang kalau imam sudah mulai membaca, tidak boleh lagi dia membaca istiftah. Sebab dua istiftah hukumnya apa? Sunnah di dalam solat. Mendengarkan imam hukumnya wajib. Yalah, ya? Baik. Jadi penolki memberikan dari doa yang ringkas. Ya, jadi beliau sebutkan dari rahsia di sini apabila dia sudah mulai membaca Subhanakallahumma, wa bihamdika. Ya, ini artinya, maha sucieng kau ya Allah dan segala puji untukmu. Maka ini dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana mestinya, Ia. dan dengan pujiannya kepada Rabbnya ini, itu harusnya membuat dia konsentrasi dan menghilangkannya, mengeluarkannya dari apa? Dari kelalaian. Mengeluarkannya dari kelalaian. Ketika diagungkan dan dia besarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua istiftah tersebut, Subhanakalaulahu Muhibbih. La ilaha illa anta. Wa taala yaduka. Wa tabarakasmuka la ilaha illa anta. Ini dia sebut Allah subhanahu wa taala dengan pengagungan kepengagungan, pembesaran pembesaran. Ini pujian di dalam penghambaan, menunjukkan pengagungannya kepada roknya, hatinya dihadapkan kepadanya, dia mencari dari ilmunya. Dia puji Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ya. Tapi ini sekali lagi harus diapa? Dicermati dan dipahami Dari mana? Doa yang agung ini. Ya. Subhanakallahumma bihamdik. Watabarakasmuka. Wata'ala jadduka. Wala ilaha gairuka. Artinya mahasucian kau, Ya Allah. Kalimat tasbih di dalam Al-Quran itu berulang. Pensucian. Ya. Itu salah satu dari pokok penghambaan. Dia mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala yang menyerupai, Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kekurangan. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala hal yang tidak baik. Ia. Maka ini dari pokok-pokok pengagungan dan penghambaan. Ia. Jelas ya? Wabi hamdika. Dan saya memujimu, Terus saya memujimu, mu ya. mengagungkan dan menyanjungmu. mu wata Maha berkah nama-namamu. Diagungkan Allah pada seluruh namanya. Dibesarkan. Wata'ala jadduka. Dan maha tinggi kemampuanmu, mu Wala ilaha gairuka. Tidak ada yang berhak diibadahi Kecuali engkau. Ini luar biasa ya. Dari mana? Penghambaan dan pengagungan yang terdapat di dalam doa yang agung ini. Iya. Baik. Jadi, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dari rangkaian seorang itu bisa lebih memahami fikih khusyuk di dalam solat, hendaknya dia pelajari dari kandungan doa-doa yang diajarkan. Ia dan ini pembahasan fikih doa di dalam solat. Bacaan di dalam solat ini pembahasan perlu waktu. Ya. Dan kita di sini hanya membahas dari ketentuan-ketentuan global yang disebut dan disinggung oleh Imam ibn al qayyim rahimahullahu taala. Setelah itu ibn al qayyim berpindah. Ya. Setelah takbiratul ihram baca doa istiftah apa yang dilakukan oleh seorang? Tawudh membaca istiada. Kira kira? Apa yang dia baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Boleh dia baca ringkas seperti itu? Ya. Dan boleh dia baca apa namanya? Secara lengkap. Misalnya dia baca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi Itu yang paling lengkapnya. Ini doa terdapat di dalamnya kandungan yang agung. Kalau dibaca lengkap. Cuma sekarang kita lihat. Bagaimana Ibn Al-Qayyim mengungkap sebuah rahasia sholat di sini. Kata Ibn Al-Qayyim. Kalau dia ingin memulai membaca. Maka hendaknya dia dahulukan di depannya istiadah. Dia berlindung kepada Allah dari syaitanir rajim. Kenapa? Karena syaitan ini. Itu sangat bersemangat. Ingin menghambat seorang hamba di dalam ibadahnya. Ya. Karena itu dari kemuliaan syariat ini. Di awal kita memulai sholat. Kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah. Dari gangguan syaitan. Jangan sampai kita dihalangi. Dari kebaikan yang besar ini. Ya. Di kedudukan yang sangat agung ini. Ketiga. Dia sedang berdiri. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka syaitan ini sangat bersemangat untuk memalingkannya. Iya. Sangat bersemangat untuk memalingkannya. Ya. Karena itu disebutkannya ketika adan dikumandangkan maka syaitan lari terbiar-biar. Iya. Setelah itu balik lagi. Begitu komet lari lagi. Setelah itu apa? Kembali lagi. Iya. Jadi ya, dia sangat semangat sekali sangat semangat sekali ini harus disadari kita ini ada musuh yang luar biasa permusuhannya, peperangannya tapi kita santai seakan-akan musuh ini tidak ada ya. karena tidak pernah dilihat seakan-akan apa? tidak ada padahal di dalam Al-Quran Allah perintahkan inna syaitana lakum adun fattakhiduhu aduwa sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh Hendaknya kalian terus menerus menganggapnya sebagai musuh Ya memang harus Kita adakan permusuhan Tidak ada perdamaian dengan syaitan Tidak ada perdamaian Dan di mana harus dihadirkan ya. Jadi ketika kita isti'adah Membaca Ini kita berlindung kepada Allah Dari musuh yang bisa membahayakan Bisa menghilangkan kebaikan yang Allah telah siapkan di dalam solat ini. Musuh yang bisa memberikan apa? Waswas -was, menghalangi seorang hamba. Apalagi musuh ini sudah hidup sekian lama. Ya. Dan lebih banyak pengalamannya di dalam apa? Dalam menyesatkan dan mengganggu manusia. Dalam menyesatkan dan mengganggu manusia. Ia. Ya. Maka tatkala Sholat ini dengan segala keagungannya, dengan segala kebaikan dan pahala yang terkandung di dalamnya, syaitan itu sangat hasad terhadap orang yang sholat, sangat hasad. Bayangkan sholat, sujud tilawah saja, ya, si hamba ketika membaca ayat-ayat untuk ayat yang ada tilawah di situ, kemudian dia sujud, maka syaitan lari dalam keadaan menangis. Dia berkata, betapa celakanya saya. Anak Adam diperintah sujud, dia bersujud. Maka dia dapat surga. Adapun saya, saya diperintah bersujud, saya tidak mau. Maka saya dapat neraka. Ya. Setiap perbuatan dari anak Adam, itu syaitan melihatnya dengan pandangan hasil. Maka harus diketahui bahawa syaitan ini tidak pernah ridon ya, dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Tapi subhanallah kita diajarkan tuntunan yang agung. Ya. yaitu kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa? Dari gangguan syaitan. Itu cara menghadapinya. Nah. Kata Syekhul Islam. Ibn Al-Qaim menungkil ya, Dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Kata Ibn Al-Qaim. Ibn Taymiyyah berkata kepada aku. Pada suatu hari. Kata Ibn Taymiyyah. Apabila. Ada anjing penjaga tanaman Yang menyerang engkau ya. Maka kamu jangan sibuk Memerangi anjing tersebut Jangan sibuk kamu Hadapi gonggongannya Tapi hendaknya Engkau mencari pemilik anjing itu Mana pemiliknya ya. Kemudian Mintalah kepada pemilik anjing itu Untuk mengurusi anjingnya Kan begitu jadi ya nak repot-repot anjingnya menggonggong dia ikut menggonggong, misalnya anjingnya menggigit dia balas menggigit kan tak seperti itu? Ya, tapi dia bilang saya kepada pemiliknya tolong anjingmu ini diurus, ya, kan begitu? Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah demikian pula seorang itu di dalam solat. Syaitan ini kalau dia ingin pikirkan dari makar dan keahliannya, ya, dia lebih sudah lebih lama hidupnya, memang keahliannya di sini pekerjaannya. Ya dia mau hadapi dengan kekuatannya sendiri, kalah oleh syaitan. Jelas ya? Tapi kalau dia bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakannya, ya, maka, ini adalah sebab, yang kuat, yang bisa, menjauhkan dia dari gangguan syaitan tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi Ini perumpamaan yang indah. Ya. Digambarkan oleh Ibn Al-Qayyid, bagaimana pentingnya, Seorang menghayati Dari istiada yang dia baca A'udhu billahi minas syaitanir rajim Apalagi kalau kita perhatikan dari kandungan doa ini ya. Penekanan-penekanan tauhid di dalamnya Bagaimana seorang bersandar penuh kepada Allah SWT ya. Khawatir dari gangguan musuh Dia lari kepada Allah bersandar terhadap gangguan dari syaitan Maka ini adalah hal yang sangat membantunya Untuk apa? Untuk memahami khusyuk di dalam solatnya. Nah, begitu dia sudah membaca isti'adah. Maka mulailah dia membaca Al-Quran. Dia mulai membaca surah Al-Fatihah. Kemudian surah setelahnya. Maka ketika suara sudah masuk di dalam makna Al-Quran. Ini dia perhatikan dari maknanya. Ya. Karena Al-Quran ini adalah taman yang sangat indah. Seorang bila masuk di dalamnya Dia merenungi dari kandungannya Tadapur terhadap ayat-ayatnya Dia akan keluarkan darinya berbagai mutiara berbagai kebaikan ya. Yang oleh Ibnul Qayyim Di dalam Al-Quran itu Terdapat dari kandungan-kandungan Hal yang kadang tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah didengar oleh telinga Keajaibannya Tidak pernah selesai, tidak ada habisnya ya. Tidak ada habisnya Maka dia sudah bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berlindung dari syaitan. Dijauhkan dari syaitan. Ketika dia masuk ke dalam membaca Al-Quran. Ini biasa ya. Dia akan semakin merasakan kelezatan di dalam membaca Al-Quran. Dia membaca dari kalam robnya. Dengan penuh kecintaan. Ya. seakan akan dia berbicara langsung kepada Allah. Ya. Dia berbicara kepada Allah dengan membaca ayat-ayatnya. Dan ini... Dari hal yang sangat membantunya untuk apa? Untuk khusyuk di dalam sholatnya. Nah. Kemudian Ibn Al-Qayyim. Rahimahullah Ta'ala. Ya. Di sini memberikan suatu gambaran. ketika suara sudah mulai masuk membaca Al-Quran. Ya. Seseorang sudah mulai masuk membaca Al Quran. Ingat, kata beliau bahawa seorang ketiga, dia membaca Al Quran ini hendaknya dia perhatikan. Sekakan akan dia duduk, ya. Sekakan akan dia berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya seperti seorang lelaki yang sudah didekatkan kepada seorang raja dari raja-raja di dunia. Sudah didekatkan. Tapi tidak semua orang bisa dekat ke raja tidak semua orang bisa sampai di depannya. Ini sudah didekatkan. Diberi waktu khusus. Sudah berdiri di depannya. Dan diberi kesempatan untuk berbicara. Diberi kesempatan untuk apa? Berbicara. Teks pembicaraan sudah ada. Jelas ya? Kalau sampai dia berbicara di depannya. Dia baca teksnya. Kanan, kiri. Seluruh hidupan raja Saya baca teks ke kanan, ke kiri Kira-kira bagaimana tanggapan raja tersebut Hah? Akan dianggap Dia memang mungkin akan dipentungi ya. Jelas ya Ini Digambarkan dirinya berdiri Di raja dari raja dunia Kira-kira ya. bagaimana Kalau dia berdiri depan Allah Yang memiliki langit dan bumi Yang maha agung lagi maha besar Taukah dia kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahuwataala? Itu harus dia pikirkan. Kalau ini tertanam di dalam jiwa, ya, maka akan dahsyat sekali mana yang membantu seseorang bisa khusyuk di dalam solatnya. Muhyiddin Al Fawwaz menguraikan dari mana al-fatihah. Ya, kata beliau sebaiknya setiap orang yang solat pada gerakan solatnya itu dia berhenti pada setiap ayat. Khususnya di surah al-fatihah itu. Berhenti sebentar. Ya. Dan itu memang ada haditsnya ya. Nabi ya. sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surah al-fatihah, beliau berhenti di akhir setiap ayat. <tuh> Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. <tuh> Ar-rahmanir rahim. Malikiyawmid din. Ya. Apa hikmah di belakang berhenti? Ini? kata Bilal Kay Ibrahim Allah beliau di sini membahaskan dengan bahasa tapi ini asalnya dari sebuah hadis. Hadisnya itu di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman, al abdi, kus, Kusimatu uh, as-salatu baini wa baina abdi misfain." Sungguhnya surah Al-Fatihah itu dibagi antara aku dan antara hamba-Ku menjadi dua bagian. Kalau si hamba berkata Alhamdulillahi Alamin Maka Allah berfirman Hamidani Abdi Hambaku memuji Kalau si hamba berkata ar Rahim Maka Allah berfirman Atna alaiya Abdi Hambaku Menyanjung Wa ida kala Maliki yaum Kalau si hamba membaca Maliki yaum Maka Allah berfirman Majjadani Abdi Hambaku telah mengagumkanku Membesarkanku dan apabila si hamba berkata, iya, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Maka ya. Allah berbiraan hadha baini wa bain abdu. Wali abdi masa'at. Ini kedudukan antara aku dan hambaku. Nah, untuk si hamba, apa yang dia minta? Jadi sangat-sangat ketika dia baca, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Dia di depan Allah. Dan Rasulullah telah mengabarkan firman Allah di hadith Qudsi. Allah menjawabnya, Hamba ku telah apa? Memujiku. Dia sekarang di posisi memuji Allah. Sekarang dia menunggu jawabannya. Ia, jelas ya. Ini dari penghayatannya, sehingga dia khusyuk di dalam solatnya. Dan begitu dia sudah masuk iya, kanak buduai, kanas lain. Ini posisi ibu Apalagi ini ayat, ayat, yang teragung di dalam Al-Quran. Ia, kata para ulama, seluruh kandungan Al-Quran itu Kembali kepada surah Al-Fatihah Dan seluruh Kerana itu Al-Fatihah Al Dikatakan apa? Umul kitab, pokok Al-Quran Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah Itu kembali kepada ayat Iyakana buduh Wa iyakana stai Iyak. Untuk membahas ayat ini saja Dalam menguraikan jenjang penghambaan Abu Ismail Al-Harawi Mengeluarkan Puluhan jenjang penghambaan Di Syarol Ibn Al-Qayyim dalam 3 jilid. Ya. khusus untuk mengurengkan apa? bentuk penghambaan saja antara ia kena bunuh dan ia kena stain bukan pembahasan-pembahasan yang lainnya sebab ini ayat mendalam sekali maknanya. untuk hamba apa yang dia minta perhatikan setelahnya, dia disuruh meminta ya. kerana itu dia perhatikan ketika dia membaca ehdinas siratal mustaqim siratal ladina annamta alaihim dia minta dengan sepenuh hati. Ini yani kalau dia hayati, masuk di dalam hatinya dengan baik, maka itu dari hal yang membantunya untuk apa? khusyuk. Kata Ibn qayyim kalau dia berkata, "Ya, Rabbil Alamin, segala kunyi hanya untuk Allah, Rabbul Alamin. Ini seakan-akan dia berhenti. Dia menunggu dari pujian Allah. Kemudian kalau dia berkata ar rahman Ya Rahim, maka dia berhenti sebentar. Dia seakan-akan menunggu Allah berfirman kepadanya Atna Aliy Abdi hamba ku menyanjungku. Ya. Malikiyomitin seakan-akan dia menunggu Allah berfirman kepadanya Majidani Abdi hambaku telah menyanjung apa mengagungkanku. Membesarkanku. Begitu dia membaca... Hanya kepadamu, Ya Allah. Kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka di sini... Dia... Mengingat dari firman Allah. Hada baini wa bina abdi. Ini untukku... Dan untuk hambaku. Antara aku dan hambaku. Ini ayat. Wali abdi mas'al. Dan untuk hambaku, apa yang dia minta... Ia. Apabila dia membaca Ihdina sirat al-mustaqib Ya Allah tunjukkanlah Kepadaku as-sirat al-mustaqib Ini yani dia mohon Dengan sepenuh hatinya Apabila dia cermati apa makna As-sirat al-mustaqib, itu luar biasa ya As-sirat itu dua makna Dalam tafsir Ada sirat Hisi dan ada his. As-sirat apa? Dan dibaksud dalam ayat ini Iya mencakup dua-duanya, walaupun di banyak penafsiran, ditafsirkan dengan sirat ma'nawi Ya Allah berikanlah kepadaku, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, jalan yang lurus jalan keislaman dibangun di atas ilmu dan amalan yang dia berlangkah di atas jalannya ini. ini jalan apa namanya? ma'nawi, tidak bisa dilihat itu kebenaran, itulah Islam tapi as juga bisa bermakna, as-sirat hissi yang bisa dilihat, ditangkap oleh panca indera, inilah Jembatan yang dihamparkan di mana? Di atas neraka Jahannam pada hari kiamat. Jadi ketika dia membaca ayat ini seakan-akan dia memohon as-sirat asyiratul mustaqim di dunia dan di mana? Di akhirat. Dan ini luar biasa. Karena itu kata ibnu al Qayyim di kelanjutan hadis ya. Kalau hamba sudah membaca itu, maka Allah Firman: Hada li 'abdii wal 'abdii makalah. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta diberikan. Iya. Yeah. Jadi kata Abu Al-Qayyim, "ومن داق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم مقام التكبير والفاتحة وغيرهما مقامهما. Iya. Yeah. لا يقوم مقام التكبير والفاتحة. غيرهما, غيرهما مقامهما. Kata beliau, siapa yang telah merasakan nikmatnya salat ini, dia akan mengetahui bahwa kedudukan Takbiratul Ihram dan kedudukan surah al fatihah Ini tidak bisa diduduki oleh kedudukan apapun Di dalam surah Karena itu beliau anjurkan untuk memperhatikan dua hal ini Jelas ya Memperhatikan takbiratul oleh dan Memperhatikan baca nama al fatihah Sebagaimana kata beliau Kedudukan berdiri Rukuh, sujud Itu tidak ada yang menduduki kedudukannya Pada yang lain Semuanya ada keagungan dan kebesarannya Karena itu kata beliau Fali kulli ubudiyatin min ubudiyatissolat Sirrun wa ta'thirun wa ubudiyatun La tahsulufi gairiha Pada setiap penghambaan Dari rangkaian-rangkaian solat Terdapat di dalamnya rahasia Pengaruh dan penghambaan Yang tidak terdapat pada selainnya Tidak terdapat pada selainnya Thumma li kulli ayatin min ayatil fatihah Ubudiyah wa dhawb kemudian bahkan kata Ibn Al-Qayyim pada setiap ayat, dari ayat-ayat Al-Fatihah terdapat di dalamnya penghambaan dari kelezatan ibadah dari rasa penghambaan yang khusus pada ayat-ayat itu tidak ada pada selainnya ini tentunya perlu kita kenal kandungan dari surah Al-Fatihah ini jadi ini artinya kita harus bahas tafsir apa? Surah Al Fatihah. Karena itu saya bilang bacaan di dalam solat, yaitu dari hal yang penting untuk kita mah, kita pelajari. Ya. Baik. Jibril Kayyum Rahimahullah membuka di sini beberapa pembahasan, ya, seputar Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Ini beliau uraikan tentang masalah memuji Allah di dalam masalah hamd, memuji Allah Subhanahu wa Taala. Kerana pujian itu terkait dengan banyak hal, pujian dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan, sebagaimana pujian itu cakupannya Yang mencakup segala perkara yang terkait dengan dunia maupun apa, terkait dengan akhirat. Yeah. Baik. Dan yang dipuji terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak. Kadang dipuji terhadap nikmat yang diberikan dan kadang dipuji terhadap suatu suatu adab yang dihindarkan dari kita. Suatu adab yang dihindarkan dari kita. Di sini beliau uraikan ya beberapa jenis dari pujian ya. Kondisi-kondisi ya, ya. Sampai beliau sebutkan hadis Rasulullah ketika sujud di hadis syafaat. Ya. Ketika seluruh nabi dan rasul tidak ada yang berani memohon kepada Allah di pada mahsyar itu. Nabi Muhammad yang datang ke sana, umuhan dan disebutkan di dalam hadis. Fakakusajidan, Fyulhimuni, Allahumahamidah, Ahmaduhu bia, Lam takhtur ala baliqah. Kata beliau, maka saya pun tersungkur sujud ketika sampai di depan arsh. Lalu Allah memberikan ilham kepadaku dengan mahamid, pujian-pujian. Saya memuji Allah dengannya. Yang sebelumnya mahamid ini. Tidak pernah terlintas dalam benak Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi coba dia perhatikan dari mana alhamd saya pujian. Dia renungi hal tersebut Di dalam solatnya Itu luar biasa Cukup sudah untuk apa? Sudah membuat dia sifu di dalam solat Alhamdulillah Baru kita lihat apa? Alhamdulillah Dia cermati Dari nama Allah Nama Allah ini Al-Ismu al nama yang terbesar dari Asmaul Husna. Seluruh kandungan dari Asmaul Husna kembali kepada nama ini. Kira-kira ya. bagaimana seorang ketika apa? Merenungi dari nama ini? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin dia bersaksikan untuk Allah al rububiyah. Ya, bahwa Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha bersendirian di dalam segala Perbuatan dan segala kehendaknya Ia. Tidak ada yang Menyamainya di dalam hal tersebut Ketika dia membaca ar rahman Ar-Rahim Ini penghambaan khusus Dua nama yang agung Ia. Dua nama yang agung Dan di sini dikumpulkan ya, Tiga nama sekaligus Dikata para ulama Tiga nama yang seluruh asma'ul husna kembali kepada dia Nama Allah, nama Ar-Rab Dan nama Allah ini tiga nama Ini. Tiga nama Dan penjawaran-penjawarannya luar biasa Apalagi kalau seorang membaca Coba lihat ada ya, nama Ar-Rahman Baca surah Ar-Rahman saja. Surah Ar-Rahman Ini surah Menyingkap sedikit dari Rahmat Allah yang ditampakkan kepada manusia Ini. Perhatikan Berkandungan Rahmat Yang terkandung di dalamnya di dalam surah itu. Apalagi kalau dia ingat dari berbagai nikmat dan karunia Allah. Ya. Lebih dari 30 atau sekitar 31 kali dalam surah Al-Rahman, Allah seakan-akan menugur setiap orang yang membacanya. Ni'mat Rabb, engkau yang bagaimana yang kamu dustakan. Bagaimana dia menjawab? Berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya dan dia tidak menegakkan kesyukurannya bagaimana dia menjawabnya perhatikan dia dari kandungan dan cakupan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas. ini semuanya ada di dalam surah apa? surah Al-Fatiha Ar-Rahman Ar-Rahim iya baik benar-benar ini muraikan ya dari sedikit cakupan-cakupan rahmat luasnya rahmat Allah mencakup jin dan manusia mencakup kafir dan mukmin, ya dan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia yang diberikan dari rahmat ini itu hanya satu bagian dari seratus rahmat yang disebut. Dari satu bagian. Kira-kira bagaimana rahmatnya lagi di mana? Di akhirat kelak. Iya. Di akhirat kelak. Karena itu diingatkan pada ayat setelahnya Maliki Yawmiddin. Yang Maha memiliki apa? Hari pembalasan Ini Terdapat kedudukan penghambaan yang agung Dari menghinakan diri kepada Allah Bersandar kepadanya Dan dia tahu bahawa dia akan datang Menghadap kepada Allah Dia akan dihisap di situ. Itu adalah lambang keadilan Akan ditegakkan Segala hal Yang Menyelesaikan seluruh pertikaian, Hak-hak manusia akan dipenuhi Jelas ya jadi mengingatkan kepadanya akan berbagai makna, mengingatkannya akan berbagai makna. Baik. Mari kita meditir. Kemudian ia akan abulu, wa ia akan setai. Kepada mula ya Allah, kami beribadah dan kepada mula kami mohon pertolongan. <tuh> Ini kandungan yang hebat lagi pada dua ayat ini. Dari mana ubudiyah dan mana isti'anah. Penghambaan kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Dia. Dan ini dua jenjang melahirkan berbagai jenjang ibadah yang lainnya. Ia terdapat di dalamnya dari kesabaran, dari kesyukuran, dari keriduan, dari semangat. Terdapat di dalamnya dari Kesegeran menyambut rahmat Allah dari rasa takut, dari rasa harapan. Terdapat di dalamnya tawakkal. Terdapat di dalamnya jenjang muhasabah. Ya. Banyak sekali dari jenjang jinjang Ibadah yang ada di dalamnya. Ya. Baik. Karena itu. Sebagian dari as-salaf. Kadang, kadang ada yang dia solat di malam hari. Solat di malam hari. Itu hanya sanggup membaca dari surah Al Fatihah saja. Ya. Saking dahsyatnya dari kandungan apa surah tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah solat ya. di solat malam hanya membaca satu ayat beliau ulang-ulangi, menunjukkan bahawa tadbir terhadap ayat-ayat di dalam solat itu adalah hal yang dituntut. Dan ini yang banyak dilaluikan oleh orang-orang yang solat. Dikiranya solat itu dia cukup tahu kefiat bagaimana solatnya, dia paskan, ya, posisi tangannya, posisi kakinya, takbirnya. Nah, itu bagusnya sifat solat namanya. Se secara jauh ya. dan Nabi menganjurkan, Sallul kama raihumuniyu sallim. Solatlah kalian, bagaimana kalian melihatku solat dari apa yang dilihat oleh mata. Tapi perlu diketahui bahawa ada. Dari kandungan-kandungan sholat yang diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam masuk di dalam kandungan syariat yang itu adalah hal yang sangat agung di dalam sholat itu. Harus diperhatikan. Iya. Baik. Maka ini iya kena budwa iya kena setain jenjang pertengahan antara pujian dan apa? Doa. Jenjang pertengahan antara pujian dan doa. Ini renungan lain ya, terkait dengan masalah menggabungkan pujian dengan apa? Doa. Iya. Baik. Kemudian kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, setelah beliau menguraikan dari gagungan Al-Quran di atas jenjang ini, beliau sampai kepada firman Allah, ehdinas siratal mustaqib. Iya. Ehdinas siratal mustaqim. Kata beliau di dalam <coughs> Di dalam ayat ini Kandungannya Beliau berpalkan Terkandung Kewajiban dia mengenal kebenaran Mencarinya Dan menghendaki kebenaran Kemudian yang kedua di dalam ayat Kewajiban mengamalkan kebenaran dan yang ketiga Kewajiban dia tegar Kokoh di atas kebenaran Yang keempat Kewajiban dia berdakwah kepada kebenaran. Dan kelima, bersabar terhadap gangguan di dalamnya. Ini lima tingkatan, kata dia. Fabi istikmali hadihil maratibil khams, yastakmilul abd al-hidayah. Dengan sempurnanya lima tingkatan ini, akan sempurna pula hidayah yang didapatkan oleh seorang hamba. Jadi hidayahnya akan sempurna, kalau dia apa? Sempurnakan lima tingkatan itu. Ini lima jenis hidayah Yang dengannya dia mendapat Hidayah Ihdinas siratal mustaqim Dia wajib mengenal api itu kebenaran, mencarinya Menghendaki kebenaran Itu harus ada dulu Adapun kalau hidupnya Tidak ada arahannya ya, Tidak ada Tujuannya, tidak ada yang dia cari Ini repot Dia tidak tahu mau jalan kemana harus ada kebenaran yang dia cari, ada yang hal yang dia maksud. Setelah dia pelajari kebenaran, dia ketahui ada yang kedua, diamalkan. Dia mengamalkannya. Nah, itu dari hidayah juga. Kemudian yang ketiga, dia tegar di atasnya. Istiqamah di atasnya. Dan ini juga dari hidayah. Dan yang keempat, dia mendakwakannya, mengajak manusia kepadanya, menyuruh manusia kepadanya. Dan yang kelima, dia bersabar terhadap gangguan di dalamnya. Bersabar. Sebab dalam mengenal kebenaran, dia perlu bersabar. Beramal perlu bersabar. Teguh perlu bersabar. Berdakwah perlu bersabar. Semua tingkatannya dia perlu apa? Perlu bersabar. Kapan dia sempurnakan lima hal ini, sempurna pula hidayah yang dia dapatkan. Kapan dia kurang, maka kurang pula sekadar kekurangan hal tersebut. Iya. Maka <coughs> kata Ibnu Al-Qayyim, hamba itu perlu kepada hidayah. Yang zahir dan yang batin. Perhatikan. perlu kepada hidayah yang zahir dan apa? Yang batin. Ada amalan-amalan yang dia lakukan tanpa hidayah. Amalan itu dia lakukan begitu saja. Tanpa ilmu, tanpa kehendak. Maka dia perlu hidayah. Ia. Atau yang pertama, ada amalan yang dia kerjakan. Dan amalan ini tidak direzai Allah. Dia adalah kejahilan. Hal yang tidak dituntunkan. Allah tidak meridai. Maka ini dia perlu hidayah. Supaya dia bertobat dari hal tersebut. Dan perlu dia hidayah supaya terlepas daripada hal itu. Kemudian ada dari kebaikan-kebaikan, kadang sudah ada pada dirinya. Tapi kebaikan global. Dia perlu hidayah supaya mendapat rincian kebaikan-kebaikan dia. Dapat rincian terhadap apa? Kebaikan-kebaikan itu. Dia akan mendapat hidayah pada satu sisi. Di sisi lainnya tidak dapat hidayah. Maka dia perlu kepada hidayah yang menjelaskan seluruh sisi. Menjelaskan seluruh sisi. Ya. Dia dapat hidayah untuk di masa sekarang ini. Tadi masa mendatangnya dia belum tahu dapat hidayah atau tidak. Maka dia perlu hidayah di dalam seluruh masanya. Dia perlu hidayah ya. terhadap amalan-amalan yang dia lakukan tanpa niat yang benar. Tanpa keyakinan yang lurus maka dia perlu hidayah supaya ada niat yang salih dan ada apa? keyakinan yang benar dalam setiap amalan ya. dan banyak lagi ya dari bentuk-bentuk hidayah jika dia membaca ehdina siratal mustaqim dihadirkan keperluannya terhadap hidayah-hidayah itu kira-kira bagaimana? luar biasa agungnya dari kandungan ayatnya dan pertama pentingnya seorang itu memohon hidayah pada Allah subhanahu wa ta'ala ihdinas siratal mustaqim kemudian diterangkan apa siratal mustaqim ini siratal ladina ananta alaihim gairil makhlubi alaihim walabdallin jalan orang-orang yang beri ni'man itulah jalannya para nabi, para Siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. jalan orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amalan Tidaklah mereka beramal kecuali dibangun di atas ilmu. Dan kalau mereka memiliki ilmu, itu mengharuskan adanya apa? amalan. Ia. Inilah jalan yang lurus. Karena itu diisyaratkan dua jalan yang lain setelahnya. Gairil maktubi alaihim waladhallin. Bukan jalan. Orang yang disesatkan, uh, dimurkai terhadap mereka. Ini jalannya orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu. Punya pengetahuan. Tapi tidak diamalkan. Wala Bukan jalannya orang yang disesatkan. Ini jalannya orang Nasara. Orang Nasara sebaliknya. Beramal. Semangat beramal tapi tanpa apa? Tanpa ilmu. Adapun umat Islam tidak seperti itu. Mereka memulai dengan ilmu. Dari situ mereka beramal. Dan mereka tidak beramal kecuali di atas tuntunan apa, Tuntunan ilmu. Itulah hidayah. Dan dia perlu hidayah. Pada seluruh hal tersebut. Secara zahir, maupun secara batin, secara global, maupun secara terperinci, dalam hal yang terkait dengan keduniannya, maupun terkait dengan apa? Akhiratnya. Dia perlu hidayah. Ya, masuk ke sorga, perlu hidayah. Sebagaimana ke neraka juga, dengan hidayah, semuanya. Ya. Jelas ya? Semuanya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketentuan dan kadarnya masing-masing. Dan setiap dari makhluk di dunia ini Perlu kepada apa? Hidayah. Hidayat Maka bisa dipahami di sini Kenapa? Pada setiap solat Pada setiap rakaat Solat apa saja yang disyariatkan Pasti pada solat yang disyariatkan itu Di setiap rakaatnya Diwajibkan membaca apa? Surah Al-Fatihah Karena memang sangat agung dan besar Kandungan dari Surah Al-Fatihah Baik, ketika dia membaca tak selesai sudah membaca Surah Al Fatihah. Wiril Apa yang dibaca selepas itu? Amin. Dia mengaminkan. Ini mengaminkan setelah membaca Surah Al Fatihah. Apa artinya Amin? Artinya Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Dia mohon supaya dikabulkan. Jadi di sini dia berdoa di akhir dari apa? Bacanya. Dia berharap dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikabulkan Dan dia meminta Supaya diwujudkan apa yang dia Dia mohon di mana? Di surah al-fatihah tersebut Iya ini amin ini Ini dari Kekhususan umat Islam Dari anugerah yang Allah berikan kepada siapa? Umat Islam Kerana itu dalam sebuah hadith Iya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Al Adabul Mufrad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hasadatkumul yahudu 'ala syai'in, ma hasadatkum 'ala as-salami wat ta'min." Yahudi itu tidak pernah hasad terhadap suatu apapun pada kalian seperti hasadnya mereka terhadap syariat salam dan syariat mengaminkan. luar biasa hasatnya orang Yahudi melihat umat Islam seperti itu sebab so, dengan syariat salam ini mereka berjumpa di mana-mana membaca apa? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh -dia, assalamualaikum. dia doakan kebaikan untuk saudaranya dia sendiri dapat pahala mengucapkan salam saudaranya yang diberi salam dia jawab hal tersebut mempererat persaudaraannya sama ketika di aminkan imam Selesai membaca surah al-fatihah membaca amin, diaminkan oleh siapa? Makmumnya. Diaminkan pula oleh para malaikat. Ia. Ini syariat. Tidak ada pada orang-orang Yahudi. Karena itu mereka sangat awam, hasad terhadap umat Islam akan hal ini. Ia. Baik. Kemudian setelah itu kata beliau. Ia. Disyariatkan setelah mengaminkan kemudian membaca surah tentu ya. Maka disyariatkan dia mengangkat tangan mengangkat kedua tangannya Ketiga ruku ya sebagaimana ketika takbiratul ihram dia mengangkat tangan juga ya, ya. mengangkat tangan juga hanya saya menul qaim di sini menyinggung pembahasan mengangkat tangan di tempat ini perlu singgung sebenarnya di awal juga disinggung harusnya tapi beliau lebih memfokuskan di pembahasan al-fatihah di awal Jadi ya, disyariatkan ketika dia takbir Allah akbar berpindah disyariatkan mengangkat apa tangan. Iya ketika rukun. Untuk apa takdir malih amrilla pengagungan terhadap perintah Allah wazinat lih salat dan sebagai apa perhiasan untuk solat. Iya itu dari keindahannya solat ini wajibiatan khassa dilihat ini dan penghambaan khusus untuk tangan ini penghambaan khusus. Ya. Kenapa mengangkat tangan? Ya, Kerana disyariatkan. Itu bentuk dari penghambaan. Dan nah, perhatikan ya penghambaannya. Ya. Kerana ini solat bentuk penghambaan kepada Allah. Ya. Allah ridha dengan penghambaan yang diajarkan. Karena itu kalau seorang solat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, maka itu dari hal yang paling apa? Paling nikmatnya untuk seorang hamba. Ya. dan ketika dia mengangkat tangan dia boleh angkat tangannya sejajar dengan bahunya, atau boleh sejajar dengan ujung telinganya ya. dia mengangkat tangan baik dan ini juga itibaan di sunnah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kemudian disyariatkan bersama mengangkat tangan, dia bertakbir dia ya, bertakbir perpindahan ya dari rukun ke rukun berikutnya Ya sama dengan talbiyah di musim Haji. Ya. Bertalbiyah dari semenjak dia mulai Hajinya nya bertalbiyah di hari Tarwiyah. Dia berjalan ke Arafah syarikan bertalbiyah ketika dia selesai dari Arafah menuju ke Musdalifah juga berjalan dengan talbiyah. Ya. Maknai syiar di dalam Haji. Sebagaimana takbir syiar di dalam apa? Syiar di dalam solat. Syiar di dalam sholat. Dan rahasianya di sini, kata Ibn Al-Qayyim, supaya seorang tahu bahawa rahasia sholat itu adalah pengagungan kepada Allah. Pembesaran kepadanya. Jelas ya? Maka ini tidak sejalan dengan orang yang tidak khusyuk perhatian terhadap sholatnya. Allah Akbar, baca, bergerak, ya, rukut, sujud. Tapi pikirannya tidak ada yang nyamung dengan sholatnya. Maka di mana bentuk pengagungan? Okay, ini dari hal yang hendaknya diperhatikan Baik Setelah Dia melakukan solat tersebut Setelah melakukan solat Apa namanya bertakbir Maka dia melakukan ruku Dan ruku ini Adalah ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketundukan khusus Pembesaran kepada Robnya dan dihadirkan akan wibawa dan keagungan Robnya menghina di depan keagungan dan kemuliaannya. Iya maka di posisi rukunya ini disyariatkan bacaan-bacaan pada rukuk, disyariatkan doa-doa pada rukuknya. Dan posisi rukuk itu sendiri. Sudah diatur. Bagaimana dia letakkan tangannya di atas kaki, apa di atas lututnya. Kemudian dia hamparkan tangannya itu dia buka dia renggangkan. Kemudian tangannya tidak lurus tapi dia apa? Dibengkokkan sedikit. Ya. Sambil punggungnya dia luruskan. Ini posisi yang betul-betul dia menghina di depan Allah siap dalam. Kondisi apa? Mengagungkan dan membesarkan roknya. Ya. Ini pengaruhnya besar. Kalau dihadirkan posisi ini dalam keadaan hatinya apa? Hatinya hadir. Ya. Hatinya sedang hadir. Baik. Karena ketundukan itulah inti ibadahnya seorang hamba. Dia tunduk. Ya. Dan tunduknya seperti itu dalam bentuk mengagungkan kepada roknya. Mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala Iya Kemudian kata beliau Dari kesempurnaan penghambaan pada ruku ini Ayatah sabat ar-raki Orang yang ruku ini Dia menjadi lebih kecil Perhatikan ya Dia ruku bukan berkiri Ketika dia ruku Maka seakan-akan dia menjadi apa? Kecil Itu dia hambarkan dirinya mengicil Menjadi apa? Lebih menghina Di depan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini lebih membantunya Di dalam membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak syirikkan Baginya Maka setiap kali pengagungannya Di kondisi ruku ini mendominasi hatinya Maka ini akan memberikan Pengaruh yang luar biasa ya, Untuk dirinya Nah Setelah itu dia Membaca dari doa ya Yang diajarkan Tiga rukuh, ya. Ada tiga doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW di dalam rukuh dan abad, sujud. Ya. Yang umumnya yang dibaca oleh kaum Muslimin, apa yang biasanya dia membaca? Subhanallah. Subhanallah Alaih. Baik. Itu dari hal yang uh, mudah diingat. ketika dia membaca apa? Subhana. Rabbi al-Azim Dan ini untuk rukunya Kalau sujudnya Dia baca apa? Subhana Rabbi al ala Beda ya antara sujud dan apa? Ruk Sebab di posisi ruku Itu posisi pengagungan Makanya bacanya Subhana Rabbi azim al Dan di posisi Apa namanya? Sujud Itu dia meninggikan rukunya Makanya dia baca apa? Subhana Rabbiyah al Ya, Dan ini terkaitannya di dalam bacaan ya, Harus diperhatikan ya, Sesuatu itu datang di dalam syariat Bukan tidak ada manfaatnya ya. Ada hal-hal yang berjalan Kadang ada hikmahnya Ada perkara-perkara dituntunkan Tapi sangat disayangkan Banyak dari manusia kadang, -kadang apa Tidak memperhatikannya Subhana ya. Rabbiyah Al-A'la Dan boleh juga dia baca Subuhun kudus Rabbul malaikatin warbuin. Dah ada di dalam hadis juga disyariatkan dibaca Subhanallahaladzim. Apa? itu Juga boleh. Ia. Bacaan lain yang kita akan sebut sekarang Subhanallahumma Robban Wabihandika Allahumma infilin. Nah, ini memang yang paling apa namanya? Masyurnya. Kerana ini hadis dalam periwayat Bukhari dan Muslim Di antara seluruh bacaan dia paling sahih Dia paling sahih Dan Nabi membaca Al-Quran Apa namanya membaca hal ini Dalam ruku dan sujudnya Nah Dan boleh dia baca dari doa doa Ada dua doa yang diajarkan Allahumma laka raka'tu Wabika amantu Walaka aslamtu Khasha'alaka sam'i Wa basari Wa muhhi Wa azami Wa asabi Ya, dan seterusnya dari doa. Ya Allah kepadaMu lah saya rukuk, keranaMu lah saya beriman, kepadaMu lah saya berislam. Tunduk kepadaMu, apa tunduk kepadaMu pendengaranMu, pelihatanku, ya. otakku. Kemudian daging, tulang, seluruh anggota badan urat uratku Nah, lillahi rabbil alamin Untuk Allah, rabbil alamin Nah, maka ini dari doa yang agung ya, Di malam hari Di, di solat malam hmm. Nabi Umarjah Subhanatil Jabaruti Wal malakuti wal kibriya wal agama Ini dibaca di solat malam Tapi boleh juga dibaca di solat Fardu Mahsuki Allah yang Maha Memiliki Jabarut Maha ya. memiliki uh, Keperkasaan Maha memiliki kekuasaan Maha memiliki kesombongan Dan maha memiliki kebesaran Maha eh, memiliki kebesaran Maka ini dari bacaan-bacaan Ketiga Dia baca pada saat dia rupu Maka memberikan pengaruh Yang sangat indah Di posisi dia rupu Di keadaan yang seperti itu Kemudian kata Ibu Nukayim Thumbana palahu minhu ila maqabil i'tidal wal istiwa Setelah itu dia berpindah Pada kedudukan i'tidal ini dia bangkit dari apa? ya. Dia berdiri lagi. Intidat. Waqifan Berdiri. Seperti keadaannya ketika dia membaca. ya. Dan disyariatkan di sini dia berdiri dengan membaca apa? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana. Walakal hamd. Boleh dia baca Rabbana lakal hamd. Atau bisa dia pakai wajibah. <Seksi> Rabbana walakal hamd. Dan boleh juga dia baca Allahumma Rabbana laka alhamdu Boleh juga dia baca Allahumma Rabbana walaka alhamdu Empat Semuanya ada dalam hadis. Ya Jadi dia berdiri sambil berkata Sambil Allahum Allahum mengabulkan siapa yang memujinya. Ya Dia berharap Apa yang dia Baca, apa yang dia lakukan Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya apalagi kalau di posisi kitabnya ya, tersebut dia baca dari bacaan-bacaan yang disyariatkan ya dia baca dari bacaan-bacaan yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadit-haditnya yang sahih ya misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan setelah membaca sami allah bil malhamila rabbana walakal hamd ya boleh dia baca mil samawati wa mil ardi wa ma baynahuma wa mil a ma syittam min syai'in ba'du mil samawati rabbana walakal hamd ya untuk mewahyukan robku segala puji bagimu mu sepenuh langit sepenuh bumi dan sepenuh apa yang ada keduanya dan sepenuh apa yang kamu inginkan dari suatu apapun setelahnya eh dan di riwayat muslim ada tambahan yang lain mil as samawati wa mil al ard wa mila ma syai shay, shay min shay'in ba'du ahla thalai wal majd ah, ahla thalai wal majd ahq ma qala al abd wa kulluna lana wa kulluna lak abad Allahumma la banni al-limaa a'tayta wa la mu'tiya limaa mana'ta min dal Ini juga dari bacaan yang dianjurkan. Dan di salat malam, kadang Rasulullah menambah untuk Rabku pujian, untuk Rabku pujian, "Li Rabbi al-hamd, li Rabbi al-hamd." Unta Rabbku pujian, unta Dia ulangi dan dia ulangi. Karena itu di mana lu, ya, bahwa salat malamnya Nabi ya, Rukunya dan sujudnya itu panjangnya sama dengan apa? Berdirinya. Kerana bacaan-bacaan ini beliau ulangi tanpa ada ba, Batasannya. Ya. Yeah. Dan ini dari jenis bacaan-bacaan yang dibaca. Nah, pengabungan dan pujian. Rabbana walakalhamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Yeah. Dalam sebuah riwayat ada tambahannya mubarakan alai. Kama yuhibbu rabbuna wa yara'ab. Wahai Rabb kami segala puji untukmu. Ujian yang banyak, yang tawiban, yang berberkah. Padanya berberkah di atasnya. Sebagaimana yang dicintai dan dirilai oleh Rabb kami. Jadi ada yang pernah membaca bacaan ini dari seorang sahara. Begitu dia selesai solat. Nabi bertanya, siapa yang bilang tadi itu? Bacaan itu. Rabbana wal galhamdhamdan kathiran tawiban mubarokan fi'i. Kata seorang sahabat saya Rasulullah Kata Rasulullah SAW Saya melihat lebih dari 30 malaikat Langsung menyembutnya Berlom-lom bagaimana mencatat pahalanya Ia ya. Maka ini dari Doa-doa yang diajarkan Antara apa Ketika seorang hamba selesai dari Ruku bangun dia tidak. Dan di posisi ketika dia bangun Ia ya. Setelah dia perumpum, dia bangun, berdiri, membaca doa, sakanlah kan, dia bersiap untuk menyambut perintahnya, bersiap untuk menyambut perintah Allah Subhanahu Wataala mengagungkan dan membesarkan Dia. Maka setelah itu disyariatkan dia bertakbir lagi, ya, tapi di sini tidak mengangkat tangan lagi. Ya. Bertakbir, lalu dia turun, bersungkur, sujud. Yang kefiat sujudnya malu, ya Bentuk penghambaan juga Bagaimana dia dudukkan tangannya itu ya, Dekat dengan telinganya Atau sejajar dengan telinganya Kemudian tangannya direnggangkan Tidak menyentuh ke tanah ya, Tidak menyerupai anjing Sebab dia dalam posisi Apa namanya Sujud kepada Allah Subhanahu SWT Dan merenggangkan ini bagi dia sholat sendiri ya Namun kalau dia sholah berjamaah Tidak ya boleh seorang itu merenggangkan terlalu jauh Yang bisa mengganggu tetangganya Baik Jadi dia di posisi sujud Dan sujud itu bertumpu di atas Tujuh anggota ya. Yang pertama adalah Wajah yaitu dahi dan apa? Hidungnya Dua telapak tangan Dua lutut dan dua ujung kaki Ini posisi penghambaan Ya, pengagungan dan pembesaran Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka di sini Seluruh badannya Kepalanya sudah bersujud kepada Allah Sisa yang dia jaga hatinya Juga ikut sujud Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barulah sempurna pengagungannya kepada Rabnya Pembesarannya Dia betul-betul berserah diri kepada Allah Dan inilah posisi-posisi Terbesar Seorang itu melakukan apa? ibadah Ya Dan semuanya ada Ada posisi penghambaan ya, Ada posisi penghambaan Kerana itu berdiri Ada posisi penghambaan Ruku ada posisi penghambaan Sujud juga ada posisi penghambaan Ada posisi penghambaan ya, Ada di dalam sebagian Pembahasan haji Walaupun hadithnya kelemahan Cuman berjalan di kalangan Orang-orang salih ya, Kalau berdoa di aroha Dalam keadaan berdiri Ya, dia memohon kepada Allah Dia tanahkan tangannya Di riwayat hadis itu Dikatakan bahawa Nabi itu berdiri berdoa Seperti anak kecil Mohon diberi makanan Ya Itu posisi betul-betul dia apa? Menghinakan dirinya kepada Allah Itu posisi penghambaan Posisi penghambaan Baik Maka di posisi sujud ini Dirinya dan jasadnya sudah mengicil seperti itu Apalabila hatinya sudah mencocoki Kondisi ya, Dirinya yang sedang sujud Hatinya juga ikut sujud kepada Allah Subhanahu SWT Maka ini akan menyebabkan dia Paling dekat kedudukannya Kepada Allah Subhanahu SWT Hendaknya dia perbanyak doa di situ Daitu Rasulullah SAW bersabda Aqramu ma bin al-abdi wa bin al-rafihi Wa huwa saji Fa'athiru fihi minat doa Sedekat-dekat seorang hamba dari rohnya Adalah ketika dia abad Ketiga dia sujud, maka perbanyaklah doa. Ketiga sujud tersebut diperintah untuk memperbanyak doa. Di situ. Baik. Ikh. Ya. Dan di sini dalam uraian sujud ini, ya, Ibnu Kasyi'urrahimahulmuhaimatana mengangkat beberapa pembahasan. Ya sebenarnya pentingnya untuk dicermati. Ya. Mengandung mana penghambaan hati, kerendahan ya. kerendahan hati, tawadu kehadiran hati dan selainnya dari perkara-perkara yang memang diperlukan. Dan benar-benar juga pri, di sini kaidah. Ini dari kaidah-kaidah indah yang menjadi kaidah seorang bisa khusyuk di dalam solat. Ibn Rupayim berkata bahawa sholat itu dibangun di atas lima perkara. Dibangun di atas membaca, berdiri, rukuh, sujud dan nama, berdikir. Ya. Berdikir. Dan uniknya, ya, dari setiap nama ini, dari setiap lima perkara ini, seluruh sholat pernah diwakili dengan salah satu dari nama tersebut. Contoh misalnya, Berdiri Allah berfirman, "Qumil laila illa qalila." Berdirilah salat malam. Dua isnin -jual. Pakai kalimat berdiri saja untuk mewakili seluruh salat. Kelas ya? "Wa qumur lillahi qanidin." Berdirilah untuk Allah qanidin, maksudnya salat sempurna. Per berdiri saja. Ya. Bacaan juga seperti itu. Allah berfirman, "Faqra'u mata yassara minhu." Bacalah apa yang dimudahkan darinya. Ini maksudnya di dalam Al-Quran Apa namanya solat Solat itu ya. Baca di dalamnya apa yang dimudahkan Bukan membaca saja tanpa solat Tapi diambil bacaan mewakili seluruh apa? Seluruh solat Sebagaimana rukum Rukumlah bersama orang-orang yang rukum Dia solat bukan rukum saja Tapi solat sempurna Solat secara sempurna Sebagaimana juga sujud Wasjud wa patarib Sujudlah dan dekatkan diri kepada Allah Maksudnya sujud, bukan dia sujud saya Tapi maksudnya solat seluruhnya Demikian pula zikir Hari Jumat di apa? Fas'au ila zikrillah Bersegera menuju kepada zikir Jadi solat seluruhnya disebut apa? Disebut zikir Jadi ini lima pukum Yang solat Dibangun di atasnya. Solat dibangun di atasnya. Maka diperhatikan lima hal ini sebab ini dari posisi-posisi penting Ya ketika seorang Berada di dalam sholat Kemudian di syariat kan dia Mengangkat kepada itu <tuh> Setelah itu ya, Setelah sujud pertama dia mengangkat kepada Untuk apa? Untuk duduk di antara Dua sujud ya. Maka ini dia duduk Antara dua sujud Ada sujud Sebelumnya ada sujud lagi Setelahnya Ada sujud lagi setelahnya dan Nabi saw boleh wasallam yang diduduk antara dua sujud ini, beliau kadang memperpanjangnya, ya, memperpanjangnya sampai panjang duduknya mirip dengan apa? Panjang sujudnya. Ya. Ini semuanya dari hal-hal yang mengandung ketentuan dari hadits Rasulullah saw. Ya, patut. Kita memperhatikannya. dari doa yang beliau ajarkan, beliau membaca Rabbi firli, Rabbi firli. Ya Allah ampunilah saya, ya Allah ampunilah saya. Jadi dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya pengampunan. Ya. Ini yang paling ringkasnya ya dan ini doanya sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahib. Ada doa yang lain yang masyhur juga. Ya. Biasa kita baca Allahummagfirli warhamni ya Wajiburni, warfani, wahdini, waafir, warzubni, dengan beberapa tambahan ya, kerana banyak riwayat. Nah, ya Allah, ampunilah saya, rahmatilah saya, wajiburni, ya, wajiburni ini kuatkanlah saya. Kalau misalnya ada pecahannya, ada yang enggak beres, tambah hal lah tersebut. Warfani, angkatlah saya. Wahdini beri hidayah, waafir beri afiat pada anda, beri rezeki untuk, beri rezeki untuk. Wadhini bacaan-bacaan luar biasa dari kandungannya. Jadi bangun di atas pendapat ulama yang menguatkan hadisnya ya. ya. dari bacaan-bacaan. Maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, hidayah, rezeki, afiat. Ya. ini luar biasa. Setelah dia sujud, dia selalu berdoa di sujudnya, begitu dia duduk, dia mohon lagi. Ya. Setelah itu disyariatkan dia kemari aman. Kembali sujud dari sujud yang kedua, ya, sujud yang kedua. Nah, maka pada sujud yang kedua ini, ini terdapat pengulangan ya. dan peregasan akan penghambaannya kepada Allah Subhanahu Wataala. Eh, ya. maka dia dudukkan dirinya. Di posisi seorang hamba yang betul-betul bersandar kepada rohnya. Setelah dia sujud, di antar sujud dia sujud kembali. Ini penegasan ya. bahawa dia adalah orang yang selalu bersiap ya. menghamba kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, setelah itu dia angkat kepalanya berdiri lagi untuk melakukan. Sholat, ya. Maka ini semua dari pokok-pokok kebaikan yang terkandung di dalam sholat, ya. terkumpul di dalamnya dari perkara-perkara yang agung, dari perkara-perkara yang agung. Diambil bayi di sini, beliau meluasnya di dalam menjelaskan tentang makna bacaan-bacaan sebagian dari bacaan, ya. Khususnya bacaan antara dua surat tadi, dan bagaimana manfaatnya dalam hal tersebut ya. setelah itu diulangi rakaat pertama rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat kalau empat rakaat ya. Ya, dengan gerakan-gerakan yang sama perbuatan dan ucapan yang sama ya. sebab ini semuanya mengandung santapan untuk hati dan jiwa yang tidak akan tegak hati dan jiwa itu kecuali dengan solat ini ya. ya, ibarat, seorang yang makan ya. dia makan Bukan hanya sesuap dua suap saja, tapi dia makan banyak sampai dia awal, sampai dia kenyang, sampai hilang dahaganya. Ya. Bisa menjadi kekuatan bagi dirinya bertambah dari kekuatannya. Inilah dari ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena itu kata sebagian asalah. As dan ini ee, disebutkan sebuah riwayat dari hadis Syekh Al, -Al Ani menguatkannya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi la yutimma, mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yamru fi sujudih, mathalul ja'id ya'kulu tamrah wa tamratain wa la ybuniyani shay an shay'in." orang yang tidak mensempurnakan sujudnya, dia sujud tapi tidak sempurna. Atau dia dia dia rukuk tapi tidak sempurna. Atau dia mematuk ketika sujud. Bagaimana memantuk ketika sujud itu? Pernah lihat ayam mematuk ya? Cepat sekali. Dan ayam mematuk itu khusyuk di tanah. <laughs> Tapi dia cuma tidak. Asunnya makan. Itu ayam. Ya. Karena itu kita dilarang sholat seperti itu. Dan ya, kalau dia seperti itu, kata Nabi, itu bagikan orang yang sangat kelaparan. Kemudian dapat korma, dia cuma makan satu dua biji korma itu saja. Ya. Sama sekali tidak bisa menghilangkan Apa? Kelaparannya tidak memberi manfaat. Nah, maka di dalam pengulangan di dalam ibadah itu ini menambah kebaikan untuk seorang hamba, menambah berbagai, menambah rahmat dan karunia, ya, menghidupkan dari hati dan jiwa, ya, memberikan kelapangan di dalam dada. Tambah banyak lagi dari manfaat-manfaat yang terselip di dalam ibadah yang agung ini. Okay, ya. baik. Apabila dia telah menyempurnakan solatnya, ya, kemudian dia sudah akan selesai, maka di sini datalah pembahasan tentang apa? Dia duduk, tasyahur. Ya, dia membaca dari tahiyat. Dia membaca dari tahiyat yang dibaca. Ini pembahasan tentang tahiyat, maknanya ini juga dari pembahasan yang agung. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tahiyat itu seperti mengajarkan apa? Mengajarkan surah al-fatihah. Iya. Eh, seperti diajarkan Al-Quran oleh para, sah kepada para sahabat, menunjukkan bahawa perlu direnungi, dikaji daripada pembahasannya. Setelah itu ada selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berlindung daripada perkara. Kemudian ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati dan untuk seseorang yang ingin khusyuk di dalam solatnya dia akan sangat terbantu jika memahami dari makna bacaan bacaan itu tadi mana dari bacaan bacaan yang dibaca ya dan ini sekali lagi kita perlu untuk membahas bacaan-bacaan itu satu persatu kemudian kita uraikan dari apa makna mana dalam kandungannya ya, barulah akan mengena di dalam hati tapi ini kaya dah dasar ya Disebutkan di sini oleh Ibn Al-Fayyim Rahimahullah Ta'ala ya. Kata Ibn Al-Fayyim Biasanya ada para raja Biasanya para raja Selalui Ibn Al-Fayyim kasih pendekatan ya, Bukan penyerupaan Tapi ini apa? Pendekatan pemahaman ya. Karena Rasulullah SAW sering memberikan Pendekatan pemahaman kepada para sahabat ya, Perumpamaan Seperti ketika diperumpamakan Umat Islam ini Dengan umat-umat sebelumnya Bagaimana keutamaan Allah terhadap umat Islam Kata Nabi itu bagikan seorang lelaki yang mempekerjakan para pekerja Pekerja yang pertama dikatakan siapa yang bekerja Dari pagi sampai duhur Akan diberi satu kiram Maka majulah orang-orang Yahudi mereka bekerja Dapat satu kiram Dari duhur sampai asar Datang orang-orang nasara <tuh> Dipekerjakan juga dengan upah satu kiram Begitu masuk waktu asar Sampai waktu maghrib katalah kaum muslimin bekerja, dikasih upah dua kiram ya maka protes orang-orang Yahudi dan Nasar kenapa kami lebih banyak jam kerjanya upahnya cuma satu kiram kaum muslimin sedikit jam kerjanya tapi mereka dapat apa? dua kiram maka Allah berfirman apakah aku mengolimi kalian? mereka menjawab tidak, sebab itu akad kerjanya memang akad kerja satu kiram, mereka setuju yang mereka kerja ya kan? Jadi tidak ada yang ditolimi Tidak ada yang ditolimi Tapi itulah keutamaan yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki Maka itu perumpamaan dari Nabi Penggambaran Supaya mendekatkan apa? Mendekatkan pemahaman Ibn Al-Qaim juga di sini memberikan pendekatan Kebiasanya para Raja itu ya, Mereka itu diberikan penghormatan ya, Di awal ketemu atau ketika akan apa namanya, ditinggalkan Diberi dari penghormatan dari dalam bentuk perbuatan maupun abad Ucapan yang mengandung ketundukan kepadanya ya. Mengandung penghormatan kepadanya Ini tahiyyat Mengandung makna penghambaan yang sangat besar di situ ya. Mengandung makna penghambaan yang sangat besar ya. Maka ini diperhatikan dan dirilu Apalagi dia berdiri depan Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha guna, yang maha agung, lagi maha besar Ya. Dan segala sesuatu itu Akan binasa dan sirna Kecuali wajahnya Subhanahu wa ta'ala Maka dia lah yang paling berhak Untuk diagungkan dan dipuji. Dia lah yang paling berhak Untuk disanjung dan diberikan Segala sanjungan Nah, maka ini dari Dasar yang hendaknya Diperhatikan Dan sudut yang membantu seorang hamba Untuk bisa Dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Jadi selesai, selesai di sini Dari uraian ibn al-Qayyum rahimahullah Terkait dengan masalah uh, Urutan dari solat itu Bagaimana dari bentuk-bentuk Penghambaan Kemudian beliau akan masuk nanti menjelaskan dari Kaidah-kaidah penghambaan Yang membantu seorang itu amat. Bisa khusyuk di dalam solatnya Baik, saya baca dulu Baik, ya. kesannya seorang dalam sujud berdoa Allahumma jalli min ibadikal khasin boleh saja itu dari jenis doa ya boleh dia baca dia ya, mohon kepada Allah supaya dijadikan sebagai hamba yang oh, rahmat ya, tapi kalau dia jadikan sebagai doa terus menerus ah, ini yang kadang perlu diperhatikan kalau dia memang perlu hal itu dia ulangi terus tidak masalah tapi jangan diakini itu adalah suatu ibadah tertentu di apa namanya? mistikan. Dia melakukannya dalam bentuk doa sebagaimana umumnya diaabat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Baik, dia bukan halid khusus ya. Saya pernah mendengar sebuah atsar yang menceritakan Juba Umar bin Khattab ketika salat terkadang juga dalam keadaan memikirkan strategi negara atau perang. Benar ke asal ini? Oh janganlah ya, jawabannya ini tidak benar. Dan ya, ini kisahnya tidak seperti itu. Umar itu pernah di atas mimbar berkhutbah. Tiba-tiba ya, beliau melihat ada pasukan yang dikirim ke mana begitu, terdesak oleh musuh. Abu Umar berkata, Yasari al jabal al jabal. Kui pasukan ke gunung ke gunung. Ya, orang pada heran, ini Umar lagi ngomong apa? Ya, pasukan ke gunung ke gunung? Apa hubungannya dengan orang yang berkhutbah? Begitu Umar turun, ditanya oleh sebahagia sahabat Apa, mana ucapan itu Kata Umar, tadi ketika saya Sedang khutbah, saya melihat Pasukan yang saya utus ke negeri Ini disebut nama negerinya Dan saya lihat mereka terdesak oleh musuh Maka Taktik yang paling bagus Mereka mundur dulu ke gunung Dari gunung kembali menghantar Makanya saya berintah, bagi pasukan ke gunung ke gunung ya. Dan ternyata pasukan ini Ketika mereka kembali, ditanya oleh para sahabat Ada kalian dengar suara Umar? Mereka berkata, iya kami dengar perintah Umar dari tempat yang jauh Dan ini dari apa? Dari hal yang disebut dari karamah Umar bin Khattab Riyarbahu ta'ala Baik, jadi tidak ada yang terkait ya di dalam apa? Di dalam sholatnya e, Kalau dalam dia teringat sesuatu Itu wajarnya dalam sholat tiba-tiba teringat sesuatu Ya, kalau dia teringat sesuatu, dia lanjutkan nah itu yang bermasalah ya. Dia teringat misalnya Suatu proyek, langsung dia gambar proyek itu <laughs> Di dalam sholat, bagaimana cara Mengeksekusinya, kemudian bagaimana Taktiknya, ya ini yang terlalu Tapi kalau teringat Setelah itu dia dia kembali Konsentrasi kepada sholatnya Maka ini dalam masalah, itu jenis dari apa? Puas-puas, wajar menimpa manusia Wajar menimpa apa? manusia Tidak ada manusia yang luput dari Hal yang seperti itu ya. ya. Karena Yang memisahkan itu banyak hal Ada yang kadang berasal dari apa? Isikan jiwa ya. Ada yang kadang berasal dari setan. Itu Macam-macam Yang masuk ya. Sisa bagaimana Dia menjaga dirinya saja Jadi kalau misalnya bisikan jiwanya terlalu banyak ya Maka Sebelum dia hadir sholat misalnya, dia siap-siap dahulu. Baca Al-Quran dahulu supaya bekas-bekas dari ibadah itu berpengaruh. Sehingga masuk sholat sudah terpisah dari hal-hal yang tadinya. Dia terlalu terkait ke situ. Baik, kalau terkait dengan gangguan syaitan. Dia banyak beristighfar, bertobat kepada Allah, bermohon. Dan diperbaiki dengan gelungan isti'ala. Membaca Al-Tubillahi, dan syaitan yang bagi Baik, saya bersilahkan kalau anda bertanya. Tidak ada apa namanya untuk membedakan hal itu, tidak ada sebuah apa namanya tuntutan tertentu. Seorang saja melihat dari kondisi dirinya, ya dan itu bisa dirasakan. Ini dari syetan atau dari apa? Dari bisikan jiwanya. Ya, kalau tadinya mungkin dia apa namanya uh, sedang lapar, kemudian dia solat, lalu di tengah solatnya dia Pikirnya baki saja, misalnya. misalnya nah, makanya ini dari visi apa? Jiwa ya, terkait dengan suatu, jelas ya. Tapi kalau misalnya dia sementara solat, kemudian dia berpikir hal yang berkaitan dengan maksiat, ya, semisal dengan itu, kita kemungkinannya datangnya dari mana? Dari syaitan. Ya. Karena itu dari solat kalau dia, misalnya diganggu di dalam bacanya di solat. Seakan-akan dia tak tahu apa yang dia baca. Kan Nabi memberikan petunjuk. Hendaknya ya. dia membaca. Rajim, kemudian dia meludah ke sebelah kirinya tiga kali. Ya. Sebab itu syaitan namanya hinzim. Ya. Syaitan yang bernama apa? Hinzim. Itu memang spesialisnya menggangguan di dalam sholat. Ya. Jelas ya? Karena itu kalau ada yang merasa misalnya bacanya tidak bisa konsen sudah dia berusaha ini tapi masih dihi di bariikan dibuat bacanya amradul nah, ini kayaknya ada yang mengganggunya maka dia cukup membaca auzubillahi dia tajdid kembali dia perbaharui kembali istiadahnya ya tapi ingat ya kalau dia cuma baca auzubillahi tapi pikirannya di sana sini ya itu tidak akan kuat ya itu kaidahnya kata Ibnu Al-Qayyim itu selalu dikir manfaat dan keaguannya. Kapan dikir itu dia renungi dan dia baca terkait dengan hatinya. Itu selalu manfaat. Ya. Maka kapan semakin kuat, semakin kuat pula pengaruh dari dikir tersebut. Jelas ya. Jadi cukup dia membaca wabarakat, dia meludah, tinggalkan dia sebelah kirinya. Nah Ini kalau dia selamat sendiri, tidak apa-apa, dia bebas meludah. Jelas ya. Tapi kalau dia apa namanya sholat berjamaah di sini dia dia berdoa kemana ke bahunya tapi dia percikkan sedikit saja dia, supaya tidak mengganggu orang yang di sampingnya jelas ya atau misalnya imamnya sudah ruku dia masih berdiri terganggu dia dia berdoa cepat tiga kali berikut ikut ruku supaya tidak mengganggu apa orang yang di sampingnya itu dipelihara ya di, di dalam sholat sebab tidak boleh mengganggu orang dan nah, boleh menganggora yaitu ngade kaidaulu dalam segala keadaan Ya, saya pasien apa saja dalam surat pencatat Ya seluruh di gerakan salat itu pasti dicatat oleh malaikat sebab dia adalah bagian dari amalan-amalan salih. Hanya saja Rasulullah tadi mengabarkan sebuah bacaan yang sangat indah, sangat menarik. Ya, sampai malaikat berumur dan ingin mencatatnya, ingin mencatatnya. Makanya seperti ini kita terbatas pada apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang kita ketahui hanya hadit itu saja yang menunjukkannya. Belum tentu hadith yang lain tidak seperti itu. Bagi saja, doa-doa yang lain juga seperti itu. Kandungannya. Dan banyak dari doa, ya. maknanya dan kandungannya lebih agung daripada doa yang dibaca oleh sahabat itu tadi. Ya. ya. yang menjaharkan menjaharkan bacaan, jangankan doa. Sampai terdengar di di kita. ya. jadi bacaan itu di dalam salat ini tidak terkait dengan doa saja. Bacaan di dalam salat kalau dia sebagai imam, itu yang didengarkan bacaannya. Sebab dia yang apa? Yang diikuti. Ada pun kalau makmum yang didengar darinya adalah aminnya. Mengaminkan. Jelas ya. Ada bacaan yang lain. Dari takbir dan sebagainya. Itu tidak diajarkan. Hanya dia baca. Bergerak lidahnya. Bergerak bibirnya. Tapi keliru juga sebagian orang ya. Dari awal sholat sampai akhir sholat. Mulutnya tertutup. Ya. Ini di, dihitung tidak membaca. Dihitung tidak membaca. Walaupun hatinya. Baca tapi tidak dihitung. Karena dia harus apa namanya bergerak bibir dan lisannya membaca. Nah, dia perdengarkan pada dirinya sendiri. Itu kadar lebih afdalnya, dia perdengarkan pada dirinya sendiri supaya lebih mengenangkan hatinya. Adapun kalau dia besarkan mendengar orang lain, nah ini masuk di dalam pembahasan apa tadi? Mengganggu orang. Ya, itu tidak dibenarkan. Bahkan di sebagian buku fikih dibahas kalau ada yang kerjanya begitu, dia mengganggu orang tiap kali sholat dia besarkan dia mengganggu orang di sampingnya itu bisa diangkat di pengadilan supaya dikasih pelajaran karena itu mengganggu apa orang di dalam sholat mengganggu ketenangan umum namanya jelas ya kecuali kalau hal-hal yang memang ada syariat untuk doa bersama di situ seperti ketika kunut di sholat witir ya itu kan disyariatkan imam membaca diamimikan oleh orang yang berada di belakangnya. Ya, maka pada batasan yang ada dalilnya Boleh Tapi selain daripada itu Harusnya dia berdoa pada dirinya sendiri Berdoa pada dirinya sendiri Baik Mungkin saja Dari sisi terdengar Kadang-kadang seorang membacanya Kan kadang posisi seorang tidak sadar Ya Allah Tidak sadar Atau di posisi dia sangat menghayatinya ya. Terdengar bacaannya Terdengar bacaannya Tapi itu bukan hal yang berlaku terus Di tengah para sahabat ya. Di tengah para sahabat Jadi itu Hadith tadi diarahkan kepada mana Dia baca apa? Dia baca kadang-kadang Atau pas terdengar pada saat itu ya. Kebetulan terdengar pada saat itu Demikian Al-Qaida Umum dalam sholat Kita pakai ya. dalil dalil umum Mereka Nabi SAW sudah menjelaskan Ini nafis sholatila shubla Sholat itu kesibukan yang sangat menyibukkan Tidak boleh menyibukkan orang lain Dia sibuk dia dirinya sendiri Kemudian yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana kullukum munajin Rabbah, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Ketahuilah bahwa setiap dari kalian bermunajat kepada rabb Jangan sebagian dari kalian menjaharkan bacaan terhadap sebagian yang lain. Itu sudah jelas larangannya. Maka nah, ketika muncul hadis yang seperti itu tadi, itu ada kita arahkan kepada kemungkinan sahabat ini membaca ya. Mungkin terbawa dengan apa? khusyuknya tanpa dia sadari didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Atau mungkin saya itu terkait dengan kehususan beliau. Sebab Nabi itu ada hal-hal yang khusus bagi beliau di dalam salat. Misalnya beliau menghadap ke kiblat tapi orang di belakangnya beliau lihat. Beliau lihat orang di belakangnya seperti orang yang menoleh. Ya. Dan itu kehususan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hari tadi sudah tegas tadi, beliau larang sebagian orang menjaharkan bacaan terhadap siapa? Sebagian yang lainnya. Mengenai kaedah umumnya Rasulullah bersabda, 'Tidak dzarar, tidak birar, tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh memberikan pembahayan kepada orang lain. Pembahayaan bentuk apa saja, walaupun dalam bentuk membuat orang tidak khusyuk, itu pembahayan besar ya di dalam sol. Baik. Apakah wanita haid yang wudhu, bisa menguburkan dosa Ya perempuan haid dia tidak ada. Anjuran untuk apa? beruduh Sebab dia dalam kondisi apa? Kondisi khairah Dan wuduh itu disyariatkan Untuk mengangkat hadat ya, Bagaimana dia bisa mengangkat hadatnya? Padahal sedang apa? Di posisi khairah ya, Karena itu kadang, -kadang ada Hal-hal yang berjalan di tengah Sebagian manusia Dianggap itu bagus padahal sebenarnya Tidak ada ketentuan dalam hal itu Cuma kalau dia misalnya Ingin segar atau ingin namanya merasa dirinya sejuk maka itu lain lagi pembahasannya tapi kalau masalah mengangkat hadat ya wudu itu disyariatkan untuk mengangkat hadat jelas ya, baik Dunia kita justru. Ya, tergantung ininya dia. Apa yang dia niatkan, jadi kembalikan kepada niatnya. Ya, kalau dia solat semata, ingin mendapatkan lulus ujian, itu dunia namanya. Ya, maka mungkin dia akan diberikan kelulusan, tapi tidak ada bagiannya di akhirat. Batal dari amalan. Tapi kalau dia solatnya bila kerana Allah, dia niatkan juga maksudnya meminta itu tadi atau meminta yang lain dari kemudahan urusan maka itu tidak ada masalah sebab asal niatnya adalah apa? karena Allah Subhanahu wa taala. Adanya sesuatu dari dunia yang mengikut sepanjang karena Allah lebih mendominasi maka itu tidak ada masalah. Jelas ya? ya? seorang bersedekah, Dari manfaat sedekah, Allah ganti dia dengan harta lebih apa? Lebih baik. Ya, dia sedekah karena Allah, bukan karena apa? Mencari ganti Tapi kalau karena Allah tidak ada Dia bersedekah untuk mencari ganti lebih bagus ya, Akan diberi nanti dari dunia diganti lebih banyak Tapi di akhirat tidak dapat lagi Tidak ada pahala untuk menyediakan Jelas ya? Baik, ada beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan Agar hal itu Kita mempunyai pilihan Kemudian kita istighar Bagaimana tanda pilihan kita itu Dikabulkan atau tidak dikabulkan Apakah lewat mimpi? Ya ini menunjukkan bahwa benarnya belum tahu apa itu mana istiqar, mana solat istiqar. Jadi istiqar itu syariatnya kata Nabi, daham maha adzum diambril aljarqa rakaat ini menjadi farida. Apabila seseorang dari kalian sudah berniat, bersemangat, sudah bertetap hati melakukan sebuah perkara, bagaimana dia lakukan solat duarqa. Jadi Istikhara itu bukan sholat orang bingung Tidak Tidak bisa tentukan pilihan Orang yang sudah ada pilihannya Dia sholat dua rakaat Dia mohon kepada Allah Kalau pilihannya ini baik Dimudahkan urusannya dia menjalani pilihannya Kalau pilihannya ini tidak baik Di sisi Allah Dia dipalingkan dari pilihan tersebut Ada mohon kalau dia bingung ya Dia tanya kepada orang yang ahli Tergantung apa bingungnya Dia masalah agama misalnya Tanya kepada orang yang ahli agama Masalah nikah misalnya Tanyalah kepada orang yang mencocoki Dari sifat yang dia cari Misalnya di dalam masalah Dia ingin melakukan perjalanan Apa maksud perjalanannya Misalnya bisnis Ya tanyalah ahli bisnis Kalau dia berjalan begini kira-kira bagaimana Kalau dia bimbang Setelah dapat dari ahlinya Sudah ada ketetapan hati ah, Barulah dia ama. Lakukan Salat istighara Kalau memang pilihannya itu apa Benar akan dilancarkan, kalau tidak memahak Dia akan dipalingkan nah, Itu makna istiqamah. Jadi jangan menunggu lihat mimpi <laughs> Ya baik. Kita terkadang kehilangan barang Dan kita ingin barang ini ditemukan Supaya barang ini ditemukan kita sholat Supaya dalam sholat kita bisa Diingatkan syaitan diingatkan oleh setan bisa menemukan barang itu. Ya ini dari dari cara setan dia ya, untuk menanamkan. Ya, Jadi dia salat, karena katanya biasanya kalau salat itu ada suatu tidak diingat, bisa tiba-tiba diingat aja pada saat dia salat. Kalau gitu dia salat aja supaya dia ingat. Nah ini asalnya salatnya, sudah Niatnya sudah tidak benar. Sebab dia salat bukan karena Allah untuk mencari barang dia salat. Ya. Kemudian yang kedua, ya, itu namanya dia salat untuk apa? Masuk ke dalam hal yang dicelah, ya, sebab syaitan itu ketika dia mengingatkan suatu di panci oleh syaitan itu pada hal yang tidak hal yang tidak masalah kalau dia tidak sadar tidak ingat. Tapi dia masuk dalam keadaan sadar sengaja untuk hal itu. Ya. Selain daripada itu ini perkara berbeza tidak ada tentulah dan ketentuan di dalam agama menjelaskan tentang hal itu. Jika tidak tangan dilipat lagi atau tidak. Tiga rukuk dan sujud Bolehkah menggabungkan beberapa Doa Dua rukuk dan sujud Baik, ada pun Tentang, eh tidak Tangan apakah, kembali sedekap atau tidak Ini dari silam pendapatnya Di kalangan ulama ya, Dan dua-duanya punya pendalilannya Apa namanya Bisa mengarah kepada pendapatnya masing-masing Dan hal yang seperti ini Tidak usah terlalu diperketat, silakan Memandang Sedekap, silakan sedekap. Tidak sedekap, silakan tidak sedekap. Kalau saya pribadi saya lebih condong tidak sedekap. Ya. Baik. Terkait dengan masalah ruku dan sujud, karena ada beberapa doa tadi disebutkan ya, apakah doa itu bisa dibaca sekaligus? Jawabannya tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketiga mengajarkan doa itu diajarkan kepada para sahabat satu persatu atau diajarkan sekaligus? Satu persatu. Kadang sahabat ini diajarkan begini, sahabat lain diajarkan begitu. Nah, ini menunjukkan bahawa membacanya sekaligus tidak disyariatkan. Sebab aneh kata disyariatkan, Nabi akan ajarkan apa? Sekaligus. Tapi kalau dia baca kadang-kadang, kadang-kadang, itu tidak masalah. Kadang-kadang saja. Tapi kapan dia terus-menerus ini menyelisih petunjuk Nabi SAW. Baik. Bolehkah di dalam sujud baca doa yang ada di dalam Al-Quran? Jawabannya tidak boleh. Dalam sujud itu dia baca doa yang berasal dari hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau doa yang dia rangkai sendiri. Yang maknanya benar yang ada pengagungan dan pembesaran Allah di dalamnya tidak ada bentuk melampaui batas. Ya. Ada pun doa dari Al-Quran itu dianggap membaca Al-Quran dan itu tidak dibolehkan di dalam sujud. Ya Allah Ta'ala. Baik insyaAllah Ta'ala kita sambung nanti kajian ini di seriaga akan datang untuk sementara saya cukup kata-kata ini subhanallahu walhamdulillah shirwallahu la ilaha wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh